Треба буде купити в Україні. Я вже дізнався, у багаж їх можна здавати. Стосовно одягу і гумових рукавичок я подбаю сам. Третє, спробую потрапити в ефір на «Зерок FM Думаю, їм це буде цікаво. Взагалі в ідеалі на телебачення, але це трохи ризиковано. В плані «всі бачитимуть морду», і потім цю морду можуть набити. В ефірі можна влаштувати дискусію, ну а можна просто вдосталь полаятися, поки не вимкнуть, це ще обговоримо. Четверте: після виступу на радіо через день-два, де версія біля їхнього офісу. Варіанти тут різні. Можна обмежитись звичайними графіті, але можна жорсткіше, типу обваляти лайном двері чи щось типу такого. П'яте. Постараюсь дістати адресу товариша Грега і напакостити у нього вдома. Самого Грега чіпати не варто, така моя думка. Я поки думаю, варіанти, як можна вирахувати адресу. На зв'язку. Кідрук. Перечитавши, клацнув відправити. Лист пішов. 12 березня, особисто для мене, стало офіційним початком авантюри на Зеландію. тому став пробивати квитки. Не дуже вишукував, перевірив тільки три сервери. Враховуючи, що процес отримання візи розтягнеться щонайменше на три тижні, як дату виліту я перебирав будні між 1 та 10 травня 2011 як і очікував, маршруту з однією пересадкою не існувало в природі. Найдешевший був із двома. Через Москву та Бангкок і загалом тривав аж сорок п'ять годин. Зате ціна приємно здивувала. Тринадцять тисяч сот гривень туди й назад. Сума захмарна, але суттєво менше, ніж я сподівався, і я сприйняв це за добрий знак. Невдовзі Притула зробив свій вибір. Сірий повідомив своє рішення за кілька днів до офіційного оголошення на новому. Лист-відповідь надійшов на мій мейл 30 березня. Все виглядає дуже круто. Мені прислали кілька сотень листів, але ти поки лідеруєш. Тепер потрібно зробити прилизаний варіант твого сценарію. Адреса Грега десь має бути... На їхніх ресурсах спробую пробити. В мене зашквал адреналіну, коли все це читав. Зараз ще одна головна задача – знайти співчутливих українців на території Зеландії. На зв'язку важко сказати, що Притула справді думав, що все виглядає дуже круто, чи вже тоді розумів, що за такий плакат юридичний відділ нового каналу «Вирваємо гланди в один неприродний спілку». Пізніше того дня ми зідзвонились. Сергій перепитав, чи моє рішення остаточне, і я не передумаю. То був мій найостанніший шанс взяти самовідвід, відмовитися від участі в акції. Проте я без вагань підтвердив, що встряю у гру і повністю готовий до бою. «Ми домовилися зустрітися через день-два після оголошення результатів відбору, обговорити прилизаний варіант мого плану» – Сиріц сказав, що придумав кілька додаткових заходів – «і вирішити питання спілкування». «Тільки поклавши трубку, я втямав, що аж змокрів від збудження». «Авантюра набирала оберті». Результати відбору молодого активного козака – котрому доручалась почесна місія передати привіт новозеландцям, були повідомлені зранку в понеділок 4 квітня 2011 року на підйомі. Власний Сергій Притула зі зрозумілих причин нічого особливого не розголошував. Він лише повістив про завершення прийому заявок і прозвітував про те, що молодий завзятий хлоп Знайшовся і з цього моменту починає активно готуватися до пригоди. Імені щасливця не називалося, щоб уникнути проблем при отриманні новозеландської. Ефір я не дивився і без того знав, хто став тим щасливцем. Згода Притула пояснив своє рішення. Прийшло дуже багато цікавих ідей, проте для успішного втілення авантюри Самої ідеї і бажання не досить. Необхідно було знайти когось, хто ласий до пригод, вільно володіє англійською мовою і водночас має досвід далеких мандрівок, так що варіантів на ділі було небагато. Це логічно. Щоби провчити новозеландців, спершу треба дістатися до нової Зеландії. Враховуючи відстань між Києвом та Оклендом 15 тисяч кілометрів, а також ймовірні проблеми з візою, завдання було незлегке. Вийшло б геть по-дурному, якби після здійсненого галасу вибраний притулою боєць отримав відкошу в новозеландському посольстві або, скажімо, прогавив рейс, заблукавши під час пересадки в аеропорту Сінгапуру Пекіна чи Бангкок, хоча від останнього не застрахований ніхто. Навіть найдосвідченіші обходи світи. Я ще матиму змогу в цьому переконатися. Вівторок, п'яте квітня, кілька хвилин до четвер. Я перейшов вулицю Якіра і заскочив у приміщенні ресторану. Притуло призначив зустріч у веранді на перехресті Якіра і Мельникова неподалік метро Лук'янівська. Перший від входу зал веранди Являв собою прибудову до основної будівлі, певно, звідси і назва, займаючи чималу частину тротуару. Вздовж високих практично до стелі вікон, які тяглися на всю стіну,